او صدود الانبیاء والمثلین و علیه الپیدین و علیه الانبیاء والمثلین ده اکول عظیم ناشنا پی غنبر سیومی پی غنبری ناشنا دومی باسی ناشنا و دا بیان قتم شو حضور پاک تپکی پسلیم دو دو مسلمان و دو فار ابرد پی آو داخده دوستان و داخده دشمنان دشمنانو یو جنده مسلیم دی لahre khulaso na ke sama al salam ba khul lar jana shin sha lahre azim pegham bar de ob adhane aw de azim pegham bar ob akhan pahla kana lab lar jana shin ke de de ya la tukana umr talwez kale ده او پیغمبر زنده یادگارون اکو گو رہنو بیت المقدس تلحاشی دعا آغا بادی او بیت المقدس جماعت مسجد ابراهیمی جماعت دا تقریبا سلویخ کالا کې دو جو سوری دی دی تعمیر بانی دوه را مودا پی رکی خود اید آغا بات که زکر تکینو پیریان دیوان حواگانی تولی متحقرهنی په خوا د اچا په اسماح کارې دینو اوستا مأموضه هان کې دې څهونه ویني چې پاو او کېږي او خلایستي څونه خلک جوړ کړي چې پکی ورږي وي او دې مند خپل د خپل له په وړاندې یو مقدمه قران شریف کې ذکر د مولا تو مولا صاحب راکې ویل را پاړه څه صورتونه کې د قرآن شریف دا سلیمان علیه سلام بایان پیش آرشوی دا ما بزیک اگده و بازیک ایلان دا دا تورو نوز دا دل دا دا بلقی سکومت و دا غیتا او د سلیمان علیه سلام دا ناشنا کرشمی دا خدرتا دل ستر گرف کد آغا خادم تخرون تایو ناشنا چیزو او شش محلون جوری دل دا سی شش محل دلان په پټن کې رچد او غوډي کې شيšana دومره سختونه کړم نه پالو خدای پاک دلته پوهه ورته جوړه کړو په ښاری شریف کې دا بیان نه بلارې دی دلته پوهه یو ځخه راالي یو ځل پځګه ځخه دې واره په ټلوي یا څنګه ټلوي ښکته واړو سره واړو ځامن ځامن یې راکلو صادرونو لړونو سره تینونی یو د خچا چاګلته لري شر مقرانه د یو بچي یو ذيراله یو نو بل یعفراط فاخله مو علامین لذيری چوینې مينې او خپل سین په چوغو شي یو یې یو بل یې یو یو مشرا و بلا فشرا و داود علیه سلام علیه جگره رالا ان بارو سره گوان نو ناغد اختلی جهاد متعذف فیصله او خرچ دادا مشریده ما او زیده دی مشریده دادا کشریده دا پااته روو تیسر ایمان علیه سلام علیه تو دی یوی جدل ویوالیت تروغیت ایده اشان زیده نماز یې دلون او خپلاربه هغه بلې مرو او څه وی دا چې نو یې دغه شان واړو د دې زیونه نه د نماز نه سلام الله علیه سلام دې خو بل شان ته سلام دې زو په دا به څنګه نه و زو په په من د وروکي دا که شرونده قربان ټول د دې څه مې وې مې کړی ووګون او را نه تي واره چې د ماشین نه وڅښل یان خپل ارتیو له لارې هم چې نه نه عقل او په یو ډول ا څه فکر ته نه مت څېره یې ما مو په خپلې ځواب کې لاله ولاړم دا په قانټرې بیان ورلته مو بارښنه کې څو لکه غړي تیرلې لکه په خپل کې ترې دی نه نامګور باه اباهي ورته لو پړو ونچو نه او دمر تعوانې کړو چې دا غوډو قیمته او دبا قیمتي اومرو. وستا غربت وی ورکړه د غړي دنه. مته او بل څان فیصله کوي. دې ډیر دا باغ دو بار بیا غشنکی او چاکولې او د ګونکي میوې او کینوبس د دې له بديله ورکی دا په لګړو چیرلو باندې هرڅونده مالک یو فایده مې تیغالې او دې باندې پوره داکه موږ دغه بل سلام ملي راڅونډه راځم نیوکاله لري هغه باغونه د پیدا کوتو هغه نور مونږ غوري ولې ټیکټ څنګه هغه به ټول یو ناشنا آئی لم خدای فاپر قضا ام پیغمبری ام ناشنا آئی داغا بیان ختم شو از تبل پیغمبر بیان تخدای شارک شو لا صالح علیہ السلام داغا نمک که پیر شید حدید حود حود علیہ السلام نسل کال رفت پیر شید او داد پیغمبران باپ چاند کینو حسل ایمان و داود علیهم صلاح و صلاح نا او و عظیم بادشانم و خدای پاک وی اوز بلگا و و لقد ارسلنا الى سمود آتاهم صالحا مملگل و قوم سمود تا ناغی رور صالح ان دغې د قوم نه مې اړت پیغمبر ورنېده چې نام او نصب په هيڅ یی تر کې ورته معلومو نو بارنه چې لري شي چې د پتنې دې داسې چې قوم دې دال څوري او وطن کې څه پوزيچونو قاتلني اته طاقت لرونکي تا په وطن کې دال خاندان مثم هيڅ یی تر څه معلومږي چې دې دې خلک نه وي نو دې پاکه پیغمبر صلى الله عليه وسلم نو پیغمبر هم ته پیغمبر ورنه کې چې تاسو هغه ته واحد چې طرف دی ورته معلوم نو دورته مسېت خلې انهم ګذ الله ورته دې بعد کارې او اذا هم خیفه نه اقتصیمو هغه پکې د بللشي یو بل سره جرأت کوو نه کېږي چې په ایمان کې روانو او سټي مونګورشي لکه څنګه چې ایمان نور کمزور او اکثر متکبران ترګکان ده د دې علاقه د سعودي عربستاني سړی تموددي نو په یو وړی علاقه کې د علاقه د دیار تمود دم مرته او تجارت مرته ځان یو درخان علاقه لا باندې او تجارت کیلا نو خماندارو خباوني خوېڅ کینو په ګورونو کې ځان ناباده جوړ کړو امرونو امبيرو خامته مرته اخبرت ذا کارمك دوه فزنده دې چې پدې پیرام باندې ایمان ناوونو دبدلې شو چې مورا کمزورې ده نه وقار الذين استكبرون من قومه للذين استذيقوا لمن امن منهم فتعلمون ان طالهم مطلب من ربهم قالوا منا ما ارسل اليه مؤمنون قالوا ان بما امنتم بذلكوا همه خالا mesti mane rauno a khom bar te khali a phan yu kina de ma te dna an kun pan na visa ha اغذی احسنه که خدایت از سالکم او دا ماجیزه او سرگمده کدو ایمان امرانو وی که امرانو نو بیچه سی اغرابانه او که بیگوالی عذاب بادر بانی رازی بی بی آدی بس اغسانه که داگی غرن اوخر اوات یا او ناسنا ماجیزه امید او اوخر اوات ناسنا اغفا او راواتی دو سره شو او دوما ناسنا اوخا شاق بسارو لدل <سؤال> اغیو تقیدن نم آغاق بڑی علاقات یو کیو آغتو القوم پا غیو بکیدن دوی لها شرب و لکم شرب و یومی معلوم یو رج بستاسو دسارو واری یو رج بدلیو کی گردیو خطبتنو ایلا لخدرت ناکنا ایسا لهم رسول الله ناقت اللہ والتقیاء ویاندا خنې من نګان دا د خپلې د قدرت او نه خاله غوړې د دې به عزت کړه ما د خپلې دې په بوکیم څخه کلی پراوست یم مرته کلی پراوست او نه آزاد به دربان نه نه ناغو هڅه په کوم دې ده اږي خپل به حقیقت کړې دې چې ته ما را به ورته ده ته علي به معلوم شه چې ته څټول دیده یو خضی صده بدماشان و په مسواناو اگه اوپی با اچلا پچاری موالا یا پچوان اگه مندرکن پس غانی بشاو بچیم مندرکن صالح علی سنام آفی آزا بربان را شن کده نو پاکرانا چی بیم تون بوکی بیر آیو آزا اگه خضره اگه پاکر آزا با ادرد دیدرو را جو کدن یو نه بدماشان و اگیل آخشان اگه اگه را جا دیمکی بیغم او او خوښي کوله اعظم ما نه شپه یې کړنه څنګه راستقام نو فرهداري بیان کوي یاد لري محبت معسانو بقام کې د شپې سلام څخه په حاله نه سلام باور شو دې سره دا باندې پښنه ختمه هغه خپل والا نور خلک داوږي منګولې په خبرې کې د شپې نوو بدمعسانو سلام کړو ورل لږه غره لامل کېنا ته ورزې ویناوه ودان پاکيو لې د خوځغار اغمله يا غديتي چې قناعه او درېمره پاکيو دل جنانونه دل جناتيه او واجب وا خذرته مو پایه او وا خذرته مو ورښتونه زلزلې سره غږ کوو په بار دین څنګه دا چې نه له فلسطین فلسطین کې واه هک او تېدان تکیه واه مخده ديوه حالة يا قومه لم تستهلون بصيّة قبل الحسنة؟ كي خومه ولغواره فتلوار عذاب وانده دا خشاله وده عاسيتنا خلاكوين خداي عاسيتم نشت نتاثوه عذاب رامان دراه لولا تستخفرون الله وللغواره بخنا مغواره لعلاكم ترحمون بذيه دفاعك يا رحمد ڈه نماثی و آگه ڈهیس ریوی جتا پا سپیرو راگلی اپا چپر آگلی ڈه ده سپیر خلق در سر ری ڈه منگ ما خطر آوستر ڈه منگ که مستل آف آوستر ڈه کانو خنفت آمیس ده سپیر ڈه بڈان و ده سپیرو روش ڈه ده سپیر سپیر تو بڈیپ آمان که ده ڈه سپیر نی آمان سپیر ده ڈه کانو خنفت آمیس ږيږي موږ د خپلې مولې د پتا سبب دږي د خپلېfigure د چغوري نيولې د پتا او به مم ما او تا سره د توثي تاسو تاسو د وژن او تاسو سره د سوق مسلمانانو می کندوري تاسو د وژن په مورې اڅiski اسمان د مونږ مصیبت په کومه کار دو ور تو ویफार کوم اندال نا تاسو به طالب د خدای په علم کې ده دا د ستر وجهنه نه نه یې بل ان انتم قوم بطنون بلک انسان یا قومي چې په کې نكينو صلایه بد عملي چې منطلاه چې رطوبه بد عمله ده وجهنه لري او دا غي نه پتما ته مسلمانه تک ته هم بر چاته سبدا صبر ته چې چیرې چاته وي کله او دا ټول چې دا خامخې دا ټول نو وای چې په غبران په خلکو تداخو دنیا کې به یو کلیټه نه کید او وی چې ریسټیا فنوي پد امني خنره ته ځغل خو کار نه ناموځنه غبران کومه نه نه خبره کوي چې تاسو ځي روغو الله اصلا <تصالة> برصاله خبره خلیطه روی یعنی ده غیل مقنیسه را چیزتوه جنه برصاله دیره بل انتم قومون بل جتا صلاحی قومیه چی با خطنه اصلاحی وکان اکل مدینه تسعه ترخن اوپا دغی خار که یونه ها شرید دلح راحتوش دلح تا یونه ها کسانو یو دلح یرسیدون افل ارداغی با تقریق قارق و لا اسلحون ات قسم اصلاح انا صولا يعني بعد سرئه او دار فیش تخربتاریم تو اخو کلنا بارا کو فوز کی ده اصلاح ده ونو تو الفصار بادماشان ومفتدان و تخربتار وکانه في المدینه او پده اصلاح كتسا تو راحتن نه کسان دلع يفتدون ات الاسلح فصار و لا اسلحون ات اصلاح نسی اوی دوی قال اوی یو بالتدوید تخاثمو باللہ قسم او خرف اقرائی قسم او خرف اقرائی قسم او خرف اقرائی قسم او خرف اقرائی لانو بیتانه و احله بیگال و دشتی حملتو او ددو پا احل و ددو پا خاندام تبید دشتی حملتو تم ملن یعنی مردی ثم لما نقول ان لوليه ده به وینده درښت تا هغه یانکه تاره ما ته نه محل کالې مونږ حاضر مرګ ده هندو ته موږ کوم مونږ د بی د خاندان د مرګ څخه ما ته نه محل کالې نو مونږه امر د احاد له لوشه مونږه حاضر وين نه على د یو څه څه مته خبر مې کیږي په موږ ټول تاسو نن نو فره او ومکه و ومکه دی او ومکه سره او ومکه مته څه دې ټول یارانه او په پورتو څه څه لا پوهې راځي څه څه ندي هغه تقدیر تمو یو خراب تقدیر دی نو ومکه رو مکه دی او پروګرام جوړ کړو کارام او ومکه نه مکه ومږه مرته یو تقدیر جوړ کړو و هم لا يرون ليل پیدل دا چا خلاص مون مخکره تا په دا فلم محبوب او دوتو پیران باندې نو پرهنه نه سما لږ دا خطر پرو جو جوړ کوو خپل په کومه ورته پرو غرام جوړ دینه ستونزه پکې دی ګاله هم نه ته او یو لید دا چیرته راغله د ټولې کې دا که څه نه کدل وهم لاحقه <سؤال> ومکر ومکر دیو مکر شو پخطر سياسیه ومکر نا مکره من غمر طغیو تدویروكو وهم لاحقه ومکر ومکر فانجور كيفا كان آتبت مکرهن او گورا سانیو انجان دا مکر دویو انجانه سشو انا دمارناهم انجانه دوش من بیها لاکرل فقامهم او دا دلتول قامهم اجمعین طوط اغه نن روانه بادماکان مخ ته حالا څوار پټي کول قومونه ايده پیغمبر د قتل پر وړاندې وښتن لښتي ولې ناب کا کاثمه څخه دې ته بووتوم خاليا دادي د دې کورونه روانو نیار تراب دي اوسطه مسته وانته څنګه باندې په څه بو د له ته جهاد کی پدې لاره روانه وي دا غهنه مو بوڅنو کی البتغ رپينهڅو په سوليفتي کوم د صالح عليه السلام او مړه خلکو براغه سړيانو ورډي چې په خن ميلاد او تواضع یې په دې کې لري چې پدې دارا سرنو وخت یو ځان یې نه ځان تاسوګ نه باندې له شهيې څخه نږدې کوم کوم چې خلاطي څوم چې هغه څوک نه باندې راځي راځي هغه امره نصید عليڅوګ نه باندې راځي په تمشې کې اره چې ما نمرود باڅا درو صلاحسان روان شي او <عودا> دا دیاری تمود و دیاری حجا او بعضی خلق دیگه التلافی خوتگان و اغادگاتی و ابادی مینو تلی گرونو تلید گرونو تلیدی فا حلو ندید او بعا که بید اغلی کوجیدی فا انتاو نمان با مانده لید درامعش ناقام فیقا با کنه لکه زمون د مدور فاک مرامعش او بلگ لگو جو الاحکی نخلی ویفا تلک بویوتو مخایتاً بماغ غلاهو دردی دا دی کورونا روان و جا فصابب دا ظلمونو بذی این نفی ذانک لعاق لقوم یعلمون ذیکی عبرد تاگی قوم لفارد کلسکوی تویو خلق لفارده واقعات عبرد وعن من بچ کل المومنام یو کلی با معذاب را دیو سبج کهی كما هلو مضاحة تضع الأقضيب الأستاذ وضع الألوى البشمنان وكانوا يستكون باتهم كل الآن أخلق فيما انداروا أوما التحيين ولوتا لوتا مجيطا يا عبك ذكا يا عبك فرانحيري كل إنسانية كتابي إنساني واقعات بغلتا يا عبك تلا غينة إبراف مراتي ولوتا لأسلام مجيطا يا عبك لوتا لأسلام بإبراهيم وعرده په فلسطین کې چې کوم ځاګړې د اسرائیل باندې امام څنګه خپل میراث له کله ده چې لیکل کېږي د او دا صرف نه دی هغه د دریای په لور دی په لویه مهيته یو ځیل سمندرونه دی چې په پروزه نامه مسلمانانو په اختیار کې وي وي نو په ځان باندې یو چې وینځره باندې د وَلُوْتَ النُّوْتِ يَارْكَ إِذْخَانِ الْقَوْمِي دا خومم تاجر بے شو مالدارا خدا رجحان زمر بے فندو شبید علی خام بد عملیت بولیت آنپا مجلس کی بے بار آو مازونہ شو وَلُوْتَ النُّوْتَ النُّوْتَ الْقَوْمِي اِذْخَانِ الْقَوْمِي کیا غویت پا القوم تا عطا تون القوم وانتم تکسرون خیو یعنی پناه دانستان نکره قطنه پا دانستان دور کره دیوانی خدا جیان هر قوم تیگی که دالتان سر عباد عمالی دا خود انسانی فی طرف خلاف دا ما تا توانا خواهشا تا توکره دا دی حیاء خبره وانتو تبترون خیل میلی اینکم لتا توانا رجال شحوة ملونیسا آیا دا کار کاری یعنی دا خود کوئی کنا دا کارم توکی دا ور دې تړاو ته د چنوت پغان اناوه د په دنیا تړاو سره بل تړاو به لري دا ور دې دنیا لیلي قومونه په متحده ایالاتو د امریکای فوج هر 15م تړې ویلو تیری په دی واه تاسو نه پانا ویتنام کې له جنگ څخه کافطا و کیږي یې په کینداو چې د امریکای فوج تړاو کو ورکاره کوي منتنه دا فباز قومون كريبقتنون كستم ولا سيغنانو كستم قام ريغنانو اغريزانو ك خدا صف او اينه جملاتن الرجال تاو ورغه تانو ته شاه و ده دون النساء نخزي يعني ختم محلته و کنه تهري دا دسمات يزي من انتم قوم من بتشلون يتا سجاهد په دغه انسانی فطرتو او د مې ساعت نه لکه او داسما دې چې ری پوری تمه تو کو پوری او د ما څخه نه به تدېږي نه د سړی دغه د شاهو جنره دا ځاګنده وي ته نه پرده جوه تا ما کوم محل شاهو دي دا منځ د جانب هغه د شاهو په مهندره او دا خو یې ځان نور څه کړم نظم را فقط ممتلو کان جواب افو نو جواب دا قان دتا مگردو الا ان قالو مگرده ورطووی په جواب چیز دا پاکان د دا کمینا را دا فاک خلک در چیزا مون دیم دا تاسو خونوی دا تا سپاک چیز بس منخرادی و زکی منخرادی نمو इन ला कालो मगर दिन उए आखरिनु आलनो जिलनफा नेकन ओ भासे दारले जुलिताले ननखानदाले स्तिखिलिनन इनहम अनाप येतफाओ दादा के खाली सिपाकी सारन के रे हे देखो ओपसे اما سانجا او فاندي نا هو إل او دغه خاندان نه الا امراطه بغیر مخذنه خزه تا فراو بچردا نه نو او کا سينو الا ما توغالا او دغه خذنه اضر ماها من الغادرين مها مخرج يوم القفاطه من غي ذهب هلا طول ان جینا هو علمو نجات ور کو موږ دلاره او د ستانانان انما انا هو د ستوږ د انا حدنا ها مینه را دیری مخرو کنه و د منفديروسونو 파توكي ما انفرنا عليهم مطرا منفيو حق سمعو لو کړل خان کی ورید اول په خان وریدن بیره حجامنا الیها قافله ها په لې وختو الله ورته خو نه تاسو څه کې نه موږ د یو عام فارما عليه مماه یو خاص واون فتا هم پرل مونږ لري بدو ورېدل دی پیرو خلک راځي یې چې حضور په تاسو د دې شکروبه تاسو په مات د دې آزاد نه بچلا او پدې پیغمبران باندې سلام ماي دا چې تم دې سي كل واي پیغمبران الحمدلله شکر دې خدای لپاره چې موږ اممات بچي دا د حضور په پاره مو خپل دې هم مصطره لاي ساتنه دې ستول نه تباکه کله دا کوم دې قومونه کوم ګونه نستې په دې اممات کې نه واد مليوا ته ته پور راغله د ټول پرسنټ ده قلت خو طول تجارب پا جن کتای روانا حضورو که با یوکسی تجارب بیتی طول دروو وید لنجا دیگای واندر قان شعبها بده پا چیدی دلوت علیه سلام غب بی حیائی پا چیده نور خبر پا چیدی ناقل در قلعه قانو در شعر بار شکر آسرا آبادا در نا قلت تو آیت اغمبر شکر دی خدای لرات زمان مدت بچر و سلامٌ على عباده الذين اصطفى و سلام لي دخله باغ چې له الله خيرون اما شكون خوري د ویلا بوتان خريدا چې څه نې چې د ویلا د ځان هو نه